Почулося сичання. «Ні, голубчико, не вирвися з моїх лап». Почувши той голос, Петро тямився. «Пане деякане, скрикнув він неголосно. «Та це я, Петро, що ви?» «Ти?» – деякон розсіпив руку, енергійно сплюнув набік. «Чу, ти, Мара!» – з переполоху ледь-ледь не задушив хлопця. «Де пропадав?» «Біда, пане деяконе, треба поспішати, можуть застукати, та й місяць от-от зійде». Знаю, швидше ж бо, вода є, не вода, а горілка. Дарма, лей. Через п'ять хвилин чуприна і вуса деякона були старанно помиті, і з чорних знову, як і раніше, стали рудими. Уламком коси Петро ще попідголював йому бороду і скроні, і деякон змінився зовсім. Тепер ніхто не пізнав би в цьому рудому вусаневі московського купця. Під час цієї процедури Парубок розповів Деяконові про сутичку з кухарем. «Ну», – схвильовано промовив Деякон, – «тепер мерщий тікати». Вони поквапно підійшли до своїх товаришів, що сиділи навколо п'яних, як ніч поляків. «Біда, треба поспішати, панове», – тихо заговорив Деякон. «Ви», – звернувся він до частини гайдамаків, – Віднесіть цих сторожів та й самого дозорця туди, до дверей темниці, а ви відтягніть кудись під стіну цю наволоч. Показав він на замкову челядь та позакидайте їх так, щоб не потрапили нікому на очі. А ти, Петре, піди та скажи отаману, що місяць уже зійшов, і загін на конях чекає вельможного пана. А що, панна, – спитався диякон до Дарини, як привелебний владика. «Дихає й чує, що кажуть, тільки сам говорити не може, дуже ослаб». «Так», – Деякон зітхнув і розвів руками. «Як же ми його мозць на коня посадимо? Хіба от що, друзі? Усім треба вдавати п'яних, похитуватися в сідлах і підтримувати один одного». «Розуміємо», – тихо відповіли гайдамаки і з запалом взялися до роботи. «Хвилин за десять все було скінчено». Сторожів попереносили до темниці, посадовили на землю і попритуляли до стіни, так що здаля у нічній темряві їхні постаті мали цілком природний вигляд. Замку учелять гайдамаки порозтягували, куди попало, а самі заходилися швиденько сідлати коней. З великими зусиллями далося їм посадити Мельхісадека на коня. А що владика був дуже кволий і не міг триматися в сідлі, його прив'язали. Обіруч владики, сиділи на своїх конях Деякон і ще один здоровений Гайдамака. Усе вже було на поготові. Коли в замку повернувся Петро, повідомив, що пан Отаман зараз вийде. «Коли б тільки швидше, а то владика може звалитися з коня», пробурчав Деякон. «Ну, а ви, хлопці, ведіть панських коней до Ганку та спритніше подавайте стремена». Через кілька хвилин у вікнах замку замиготіли вогні, на вийшла челядь з палаючими смолоскипами, а слідом у суправді найде іпишний гостей губернатор. Попрощавшись з усіма й подякувавши за гостинність, Атаман поквапно спустився східцями ганку і скочив на підведеного йому коня, коли нараз почув оклик господаря «Гей, пане коханий!» Зоставайся ліпше до ранку, глянь, як перепилися твої пахалки, всі хитаються. Унайде похололо серце. Він з жахом поглянув на своїх гайдамаків і надто на Мелькіседека, який майже повис на шиї в коня. Однак найда опанував себе і, обернувшись до губернатора, безтурботно відповів: Дарма, на свіжому повітрі хутко витверезяться і прийдуть до тями. «Дивись, адже квапитися нема чого. Ліпше зостанься до ранку», – переконував губернатор. «Хоч у нас ще й тихо, а все-таки я дам панові провідника до Радомишля». «Я роздумав їхати на Радомишль», – відповів Найда. «За наказом збірний пункт призначено в Білій церкві, то, мабуть, кварцяні війська вже вирушили туди». «Щось не чував, але на Білу церкву це ж в інший бік. Важка дорога». А панська команда ледве на конях держиться. «І московита ще загубиш, пане!» – сміючись, додав один з офіцерів. «Їй Богу загубиш!» – весело підхопила решта. Найда похолов, але з відвагою приречено кинув жартома.